З іншим батьки пробували жити в кожного з трьох синів, Але не вжилися. вирішили жити з зятим. Бути б отим синам скромнішими? Та де там? Те, що все це розуміло, ставилося до мене з пошаною і любов'ю. Але тільки вона, не інші. Часом наїздило не менш як дюжина гостей, Що толклися в домі все літо. А моїм обов'язком було шоферувати для них Та бути постачальником продовольства. Григорій та Іса бачили, як я жив, і не їздили до мене, аби не додавати клопоту. У цьому натовпі малих і дорослих родичів єдиною дорогою для мене людиною була старенька Ірина Васильівна, мати Євгенії. Це була сільська жінка з великою душею і не меншим розумом. Я щиро любив Ірину Васильівну, називав матір'ю, і, можливо, небажання завдати їй прикрощів змушувало мене терпіти безпардонну експлуатацію з боку її синів. Цікаво відзначити. Сини не приховували, що вважають мене психічно хворим, але чомусь не боялися використовувати як водія. Мені б не хотілося всього цього деталізувати, але ж я мусив, бодай побіжно, згадати цей вельми похмурий період свого життя, аби зробити зрозумілим усе те, що сталося далі, коли я не витерпів знущань і оголосив припинення шлюбу з Євгенією. Її брати негайно ж з'їхалися з усіх усюд – Москва, Дніпропетровський, Льонбас – і почали мене Соломін здоганяти в сім'ю – Мов кабанав, цар. Чого ж церемонитися з психом? Особливо являв недобру заповзятість наймолодший Володимир. Він то поривався до мене, обіцяючи скинути з восьмого поверху, коли заставав мене на міській квартирі. То погрожував притопити в Ругульці. Так називалося найближчі від дачі озеро. Одного разу вірвався до мене в дачний кабінет і почав погрожувати, що в ЦК «Хай там знають, який з мене комуніст». «Пиши хоч до Он, відповів я, а далі додав, «Комусь із нас двох слід вийти з хати, якщо тут лишається ти, вийду я». І вийшов садок, вирушив на Ругульку. Коли повернувся, Володимира вже не було, поїхав до Києва. На жаль, Євгенія діяла не краще від своїх братів. Я не хотів поривати з нею остаточно, у нас були діти». Отож, коли вона приїздила в Кончу, підвозив її машиною на київську квартиру. Одного разу в машині вона мені пообіцяла, що звернеться із заявою до партбюро спілки письменників. Мене це так обурило, що я рвучко з'їхав на піщане узбіччя, шосе, машина відразу ж зарилася в пісок. Разом із нами їхав дев'ятилітній Валерій, він почав плакати. Ніщо мені так не країло душу, як сльози Валерії. Олеговій йшов 17-й, він закінчив середню школу і готувався до вступу в Київський політехнічний інститут. З ним я поводився, як із дорослим, а Валерій був дитиною. Якби Євгенія не педалювала свої партійно-адміністративні можливості, результат міг бути зовсім інший. Я все ще її любив і дуже любив дітей. Але Євгенія вже втратила жіночі почуття до мене. Хіба можна любити психічно хворого? Проте таємниця, котра зненацька відкрилася, переконливо свідчила, що Євгенія збайдужила до мене ще раніше, значно раніше. Мабуть, не цікаво читати про наші майнові конфлікти, отож я й не буду ними перевантажувати спогади. Скажу тільки, що я нічого не взяв із київської чотирикімнатної квартири. Не рушив навіть бібліотеки, залишив її сина. І все ж Євгенія забрала ключі від машини і не віддавала їх чотири роки. Про мій ушкоджений хребет вона постаралася негайно ж забути. І досі тяжко згадувати автобусні поїздки в Київ, коли ти не сидиш, а висиш, відірваний від підлоги людською тіснявою. Так тривало, аж доки суд не розлучив нас, запровадивши розподіл майна. Половину вартості дачного будинку я мусив сплатити Євгенії. Їй повністю залишалася київська квартира, а машина дісталася мені. Та найбільше лихо полягало в тому, що вона зробила своїх батьків заручниками дачного будинку, садиби і майна. Якщо з Іриною Васильівною у мене відносини лишалися дружніми, то з батьком Євгенією Василем Лук'яновичем вони були просто ворожі. Старий влаштовував мені всілякі провокації. Доходило аж до інсценізації бійок, яких насправді не було. Відтак писав заяви до райвідділу міліції, Туди викликали мене і гостей, які в момент інсценізації перебували в моєму будинку. Гості, звичайно, свідчили на мою користь, але я відчував, що начальство шукає приводу, аби посадити мене бодай на 15 діб, схоже на те, що це саме вони і під'южували старого. Ірина Васильівна не витримала такого життя, померла. І тільки тоді Євгенія забрала батька на київську квартиру. Я лишився сам один у шестикімнатному будинку – який, по суті, був порожній. Ми не встигли його обжити».